Так само і до всіх греків ваша величність. Але гідності Ібрагіма вам відомі найліпше. Може, про таких і мовив великий поет. Несподіване заступництво Хурем за Ібрагіма наштовхнуло Сулеймана на думку порадитися з Валіде, щоб виявити матері особливу честь. Султан відвідав її у власнім її покої, де все було йому знайоме. Білі келемини, низенькі столики, сури Корану, виписані золотом на кольорових шибках, курильниці і світильники. Коран на коштовній підставці, мармуровий водограй. Коли водограю недбало кинута на підлогу, лежала велика біла шкура незнаного звіра. «Що це?» – поспитав султан. «Дарунок руського посла – білий ведмідь». «Хіба є білі ведмеді? «Вони живуть між людів». Це рідкісний звір, він безцінний. Посли щедро наповнюють покої мого гарему. А хто наповнить мою скарбницю? Не можу бути вашою порадницею, мій державний сину, подаючи йому чашу з шербетом, мовила Валіде. Ви ж знаєте, що жінки вміють тільки розтринькувати гроші, а не збирати їх. Ваша хурем це показує щодня». «Ви не любите хасики. Це наповнює мені серце болем. Я любила жону ваших перших дітей. Хасики я вимушена поважати, бо ви назвали її башкадуною». Вони довго сиділи і мовчали, як вороги. Змагалися у мовчанні, і ніхто не хотів поступатися. Але султан прийшов за порадою, до того ж був сином цієї владної жінки». Ваша величність, ледь схилив він свій високий тюрбан перед Валіде. Кого би назвали з моїх близьких найвідданішим? Вона довго не відповідала, тішачись, бодай короткочасною залежністю, в яку султан добровільно потрапив до неї. А може, ждала, що Сулейман не витримає і повторить своє запитання? Однак той теж був сином своєї матері, і раз, піддавшись, більше не мав наміру цього робити. Нарешті темні уста розтулилися, і з них злетіло одне єдине слово – «Ібрагім». Не змовляючись, бо як могли змовитися ці дві жінки, Валідей Хорем назвали того самого чоловіка, про якого вже стільки часу вперто думав Сулейман. З Венеції прийшла вість, що дожем Пресвітлої Республіки обрано старезного Андреа Гріті, батька Луїджі. В один день той із простого стамбульського купця став сином дожа. До багатства і розкоші додалося становище, якого досі не міг купити ні за які гроші. За порадою Ібрагіма, султан прийняв Луїджі в своїх приморських садах, де були тільки вишколені слуги та кілька придурків для розвеселення султанських гостей. Але й тих, вони показали, як Ахмед Паша розмахує шаблею і піниться на дивані, домагаючись державної печаті, було прогнано. І ніч Сулейман провів за вином прозорим, як півняче око, з найбагатшим, окрім самого султана, чоловіком Стамбула. Султана не дуже здивували розлоги знання Гріті. Чоловік стоїть розполовинений між двома стінами. Одною ногою серед мусульман, другою серед християн. Тут, коли ти не лінивий, а той, хто хоче мати зиски, не може бути лінивий, може щерпати повними пригорщами і звідти, і звідти, мов слухняне ягня, яке все одразу двох овець. Приголомшило султана інше Обізнані слої джигріті з становищем його імперії З найдальшими землями «Звідки у вас такі відомості?» – нестерпів Сулейман «Я купець!» «Але ж я султан!» Султан не завжди сидить на місці Він вимушений ще й ходити в завойовницькі походи А купець сидить на місці До нього йдуть товари, а слідом за товарами – вісті Вісті – це теж товар. Їх можна пускати в обіг одразу, іноді доводиться складати в караван-сараях до слушної нагоди, але нехтувати ними справжній купець ніколи не буде. Моє становище особливе – я народився в Стамбулі, тому маю підстави значною мірою вважати себе османцем.